Înghețat pe tot. Uh, uh. Și vreascurile astea mi-au îndoit de tot. Mă, M -a -m -a -a -a copii, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, copii, lăsați-mă să-mi treac. Mă, mă, ne-ai văzut ce s ai văzut? M -a -m -a. Dar vă mai putem deschidă. Da, s-a ridicat în față, e Tita mai Troianu de zăpat. mai spuneți. Abia am răzbit până acasă Mamă, oh. dacă mi soare o ține tot așa, mâine mă dau toată ziua cu săniuța Și eu hm? De unde, să săniuță, mai copii? Aide. Că n-ați avut așa ceva niciodată V-a promis, bietul tu să vă meșterească una Dar dacă s-a prăpădit, voi ați rămas Pui? fără sanii, iar eu cu sărăcie. Și toate greșelile. Păi, astea Văză că ne dă să săniuța lui of. El pleacă la sârgu, la unghi, da. mi-a spus că acolo o să fie un brad mare și o să vină și Moș Crăciun Da, la noi, la noi nu vine Moș Crăciun, mamă? Chiar așa, de ce n-ar veni și la noi? De ce? Ei, copii, ce știți voi? Moș Crăciunul nostru e sărac, n-are ciubote, n-are joc, e fric și lui săracul să umple pe vremea asta ce păcat, a? da Lasă-mă, lasă. uite, când mă-i face eu mare da. Am să lucrez și am, am să câștig bani mulți Și-am să cumpăr eu lui Moș Crăciun și ghete și cojoc Și de. poate vine și pe la noi, a? Așa să faci frățioară, bine te-ai gândit Nu? Ei, copii, gândul vostru e bun Dar până o să-l puteți duce la capăt Multe pâini va trebui să mâncați Iar noi nu mai avem mălai nici măcar de o mamălică. O să dau fuga până la morar Poate îmi dă un ciur de mălai Ori poate puțină făină pentru cozonar Ia Iar zici. plăși, mă! Iar. iar, iar, fata mami Dar voi aveți grijă să fiți cu minți da, da. Să nu vă jucați cu vătraiu da. prin sobă da. Dar cine te trecește atâta, măicuță? Doar, doar suntem mari, nu? A? O să fim cu minți Bine, fi, copii, să bine fim. copii, bine, copii, bine Rămas bun. Să aveți grijă gându- doar la săniuță Și nu v de seamă seama că n-avem în casă de niciunele Ei, vecină, vecină! Unde ai pornit da. pe frigul ăsta? Până la moar. Aha. Am o vorbă cu Morar Ba, drumul până acolo degeaba Adineaur l-am văzut pe Morar trecând să-i prăbălie să cumpere nu știu ce ah. Ah, hai, hai. Eh, Atunci o să o iau și eu de -acolo. Poate mm. mai cumpăr și eu câte ceva Pe datorie dacă o mai vrea, negustorul să-mi dea? Hapsânul ăla? aș crede. Încerci eu. Cine știe. Poate s sunt înmuia inima. Bine, drum bun, vecină, drum bun. Ei, hey! <coughs> părințele, și dumneata jupune Morar a spica tocmai bine. Da. Am adus chiar azi de la târg Marfă proaspăta antea. Poftiți, poftiți vă rog. și da, da. știți că nu de târgul miar de mie. Am intrat să mai schimb și eu o vorbă. Sunt cătrănit rău de tot. Da cum așa? Ce ai pățit părinte? Păi nu vezi ce vii e afară, ce ger, îți oh. răsuflarea și țin gheață oasele. Păi dacă o ține tot așa de Crăciun, nu mai pot umbla cu icoana pe la oamenii din sat. Și dacă nu umblu cu icoana, rămân fără colaci. Păi cum sunt eu sărac lipit să mai rămân și fără colaj. Ei zi și gnatajul până de -acum. Lasă, lasă, mm. sfinția ta, nu te mai văita atâta. Ai de-asta vară hambarele pline și vitele ținți grase și cornute și cămările gem de bucate. Te descurci și fără colacii sătenilor. Mai rău e de mine. Da. Nu de mine, de cum Păi cumva, amar de capul meu, părințele. Pe frigul și pe viscolul ăsta cine se mai încumetă să vină cu sacii la moară? O să înfluie revântul prin pungă? Mai de capul și vei buzunat. Ia, ia, mai lasă, mai lasă acolo cu bozetele și-o pune moral. Ori ai uitat că din galbenia a doar în vara trecută. a mai făcut în rând de casă, Ți-ai de casă, te l de casă? ță-l Mai rău de mine, oameni buni. Sunt amărut peste poate. Viscul ăsta turbat a înghițat apele de dainele cu toporul și tot îmi faci o cocă. N-am mai prins zilele astea niciun pește. Dar ce zic, pește? Deci, măcar o condiție de pește și o să ajung să ajung să-l Eu o să-i pe noștri. Unul mai bogat ca altul și se vaite. Da. De nu ei cunoaște, le i-pringe de mine. Da. De ce nu parale bomboane. Da, îndată, băieți, îndată. Ei, ai bani, băieța, și ai bani, ha? Eh? O fi fost și el cu moșa Nu N-am fost cu moșajul. atunci, atunci de unde ai tu bani de bomboane? Hai spune repede, Hă? nu cumva ești el perică, oh. că taică tău știu eu. N are el de să-ți dea ție două parale. Taica că are dar nu el mi-a dat, Și moș Crăciun. Ce moș, moș, moș, moș Crăciun? El era, el! Am fost cu taica în pădure după lemne și, și eu tot ziceam că tare aș vrea niște bomboane. Și ca îmi spunea să-l lasă în pace, că n-are de unde. Până când deodată, e? de sub copacul acela înalt, din mijlocul cu s-a mișcă ceva. Ce? Ce? O, o arătare. A -a -a. Mă, că mă, mă, tu min, Nu minele nenem, nu. Cum nu Era Alt, și avea o barbă albă, albă și lungă ca un fuior de lână, da? <fie> și când clipea de pe gene și sprâncene, își luau zborul în și când respirau dată adânc. <fie> Uite așa Ce e? Pă, Viscolul suflat parcă mai afli da. mai te pomenești că stai mi în Din moștră moș Trămoș, se spune că pe la vremea asta din an Pe aici, pe la noi, se abate moși Crăciun Și chiar ți-a dat el bănuțul ăsta, bă? să, să vă spun cum a fost e? Și eu și taica am rămas cu ochii la el Tudată, nu știu cum, m-am uitat în cu cărării și-am văzut un pănuț <gri> M-am întrebat să-l iau, să nu-l iau Dar moșu, mi-a făcut un semn prietenos din sprâncene și... L-am luat, l-am luat Am vrut să-i mulțumesc, dar pierise, fără urmă Pe locul unde stătuse moșu, doar crengele se mai clatinau. <gri> da, și începuse să ningă și viscolul și oh. Poftim, poftim bomboanele cu Mulțumesc, nene, mulțumesc Buna. Băi, fraților, acum am înțeles de la cine ni se trag necazurile. De la muș Crăciun? Că, că, că bine deci, părinte, el ne-a pus gând rău. Ce-ar fi să mergem și noi în pădure să vedem ce hram poartă moș Crăciun ăsta, care cu unii darnic, iar altora le face doar necază? Așa, bine zis, bine zis. Cum morar. Să mergem să-i cerem socoteală. Da, da, Pău, da, da. să dă el fricul ăsta să nu mă mai pot duce cu icoana, să pierd atâția și atâția acolo. calz și rumen. Să-i se să nu mai prinde un peștișor, măcar unul. Iar roata mori să-mi să nu mai pot mărțina măcar un bomb. Așa, așa. Da. Să ajungem noi la sapă de lemn. E, uite ce oameni buni, hai să nu mai pierdem vremea și să mergem grabnic la Moș Crăciun să i cerem socotea. ia și cartea să citim o rugăciune. Ne. Eu cred că vremea asta cumplită e adusă cu farmece, cu vrâzi, și lumea ta să citești că să le dezveți. Bine, bine zici, vecine, să-mi iau așa. și cartea, așa e, bine. Ziua bună. Da, ziua, bună, bună ziua bună! Ziua bună, Bună ziua, bună Morar, am o vorbă cu dumneata. Ce vorbă? Vin sărbătorile și eu tare aș avea nevoie. N-am timp, femeie! N-am timp de vorbe! Am o treabă ce nu suferam în are. Uite, oamenii ăștia cum se cade aici de față mă așteaptă. așa așa-i da, de grăbim, Rămâne da, grăbim? Gata, gata, grăbim. Gata, rămâne pe altădată, vecină, gata, e, hai! Pe altădată, pe altădată! Altă altă altă, altă, da. Unde s ar fi tu când așa? Parcă iar mâna viscolul din urmă Păi să-l duc să-l caude pe Moș Crăciun Să-i ceară socoteală. o goteală mm. Ia uți nu te supăra Aș lua și eu de la dumneata niște malai Sau poate făină Da, bani ai? Nam, am n-am Dar ziceam că poate mă mai păsuiești Păi trezi mâine pe ei și mai stăm de vol. Am înțeles Am înțeles Seara bună. La un musărac, nici boi nu trag. Cum să mă întorc acasă, la copii cu mâna coală? La cine să mă duc să cer ajutor, Doamne? La cine? La... Da, da, da, la Moș Crăciun. Dacă o fie adevărat ce spune negustorul, mă iau și eu după urmele celor trei vecini să ajung taman unde trebuie. Poate mă ajuta moș Crăciun. Dar ajung să-l văd la față pe Moș Crăciun ăsta și-i arăt eu! Nu mai calcă el pe aici în veții veților! Da, e el de Moș O să ai vedea faceri cu noi! O, să Nu-i faci părințel! Da, ăsta, până la Nu, am scăpat cartea de rugăciuni, săpadă, dar... nu mai găsesc, trebuie să o găsesc! mai Ține-o bine, că dacă o pierzi, de unde mai citești? Nu fi mod Crăciun ăsta, tot mergem și nu mai dăm de el. de uitați vă acolo, acolo între cei patru brazuriași. ce uriași! de să te pui, Doamne, dacă rotește doar un deget, ne prăvălește pe toți la pământ. Dacă răsuflă odată mai adânc, neazvânt tama la marginea pânturii. O să-i turburăm soflul, să vezi să ne facem, binișor, fraților, șor, să nu-l supără. Părinte, părinte, mai bine citește ceva din carte, că dacă-l cu vorbe mesteșugite, Poate că o să-l îmbrânzești. <laughs> să să sunt cer, să sunt cer. Hai, hai doamne ajută. Haide odășia, au ieșit înainte cu sâmbii înflorit. Sâmbii. Părinte, părinte zi, e ta și alta al parete. Asta cu soția nu e bună. Păi nu e bună. Unde s-a înflorită pe frigul ăsta? Pe păi e bine zi, să se săntorp foaia la masă Na, da da. Iar am scăpat un zăpadă. dacă nici scăte de rugăciun nu mai avem să zis cu noi. Hai Părințele, hai părințele ridică. Hai, hai, hai. Cine nu mă lasă să dorm? Cine îmi tulbură odihna? Noi, e, Maria, noi, Maria. Părintele din sat, Pescarul <laughs> și Moraru. Moraru. Dar da, de ce îmi spuneți, Maria? Ta? Eu sunt doar Moș Crăciun. De, <laughs> pentru unii rău, pentru alții bun. Vin doar o dată la un an. Să aduc câte o răsplată celor bogați la comiți și celor săraci lipsiți. Da, ce bine, moș Crăciune! Noi suntem cei săraci, noi, noi de care vorbeam! Noi, noi să chiar așa! A dus peste sat, în ghețul și zăpada! Da. Bine, bine, oameni buni, dar pentru voi toți am făcut-o. După iarna, cu frig, cu insoare deasă, Volda va fi bogată, noasă. La vară o să vă gândiți la mine și o să mulțumiți pentru hambarele tine. Uzi așa, moș Crăciune. nu zic, nu, dar Bye. pe fricul ăsta, cum să mai umblu eu cu icoana prin sală? Azi, de se... de... Iar, iar eu, de... cum o să mai pescuiesc? Iar mine, cine o să mai calce pragul morii? O să rămânem săraci! lipiți, lipiți, să lipiți, lipiți moș. <laughs> <nu, nu, nu. laughs> Uite unde se primărize sărăția. Exact dacă-i pe-așa, uite, eu am să vă ajut să nu ziceți că ați venit la mine degeaba. Mai întâi pe mine, mușcrăciune, că eu sunt cel mai sărac și, da, și da. trebuie să, să plec prin sat cu colaci, gărâna asta, cu, cu icoana, vreau Aha, să spun. Da, da, ei, ce... da, ca să nu rămâi fără colaci, spune tot timpul așa. Uh. Vino mai aproape părințele da, să-ți da. un descântec de adus colac ah, Spune, spune, moș spune Uite așa, uh -huh. un colac, uh -huh. un colac, abia să-l în sac uh -huh. De-ar fi cât roata de car de popă, uh -huh. n-aveți habar Doi colaci, doi colaci, dacă vrei să mă împaci Așa o să când moși Crăciune Mă duc repede la preoteasă să-i spun și Un colac, un colac, abia să-l îndesc în Un colac, un colac Moși Crăciune, moși Crăciune Pe părintele ai învățat ce să facă pentru a dobândi un sac plin de colaci Ajută-mă și pe mine E, mora morar rar, bogat, pune-l-o comiei, frău. Da, nu voi să... uite cum te așteaptă în sat. Zece, eh, ze, ze, zece care, marg, ugrâ. ce ce care? La moara mea. Eh? Mă duc, iute, să ridic stăvilanul și mă pun de mășinat. Zece care! și și eu sunt sărac. Bă, ceva și pentru mine. Ei, tu, pescarle. Parge o că în râu afundă, Coșul tău cel mare în undă Iar mâine Aha. te căznește să-l scoți încărcat cu pește Așa am să fac, Crăciune repede să mă pui de treabă <laughs> Ei, hey, ei, hey, femeie iar nu te mai ascunde după tuvișul la de citră Ești la lumină și spuneți ți păsul Iartă-mă, iartă-mă, moș Crăciune Că ți-am tulburat liniștea Tot era vremea să mă trezesc mine și să pornesc în lume Și apoi nu tu ne-ai întrerupt somnul, ci sărmanii tăi vecini din sat. Hai spune ce îți dorește inima Puțin mălai, poate și puțină făină pentru copii moș Crăciune Să se bucure și ei de sărbători iar cei mici te vor răsplăti când vor fi mari. Au făgăduit că-ți vor cumpăra cu joc și ciubote noi. Oh, S-au gândit ei la mine. Da, muscular. Da, și eu m-am gândit la ei. Mergea acasă, din pe femeie, și e să găsești tot ce-ți trebuie. Da. Ai. Mulțumesc! Mulțumesc, moș Crăciun! Du-te cu bine femeie! Copiii te așteaptă. E, și acum să porne și eu prin lume, cu sacul plin de daruri și de gânduri bune. Să pentru văcinat, să ridic stăvilarul ca cușvin oamenii cu saci. Moș Crăciun mi-a făgăduit să dezleze apele din clești de gheață și să-mi trimită <fie> Nu s-a zis de cuvânt. A deschis apele. Mare, mare minune. O să pun 10 coșuri în albia răului. Iar mâine, mâine o să le pline cu pește. Așa. Coș. Doi la coș. Aule. Aule. Coșurile mele. te a luat apa. Ajutor. A rămas fără coșuri. Să ai de bine, Moș Gero, că-l prunc a trecut, poșurile mele! Parcă s-a mai muiat Gero, numai așa frig. Ei, o să vi umplu sacul cu colaci. <gură> Ei, creștinilor! acasă, sunteți! Acasă, dar cine e acolo? Eu părintele, am venit cu icoana, poftim, poftim! în poftim, poftim, poftim, casă po po părințele, pofiti tu, puteți un colac, un colac. Spune ceva de un colac. Inloc să cânte ce se cuvine după datele, se dă la vorbe, lumești. nu înțelegi. Ce? ma-mi Ceva de niste colac. În loc să fie cu gândul la sfintele Sărbătoare, se cuvine doar să și umpresa. dă la, casa, la da, lumești, nu da, da, că da, da, da, da, da, da, da, da, Sfinția ta, Sfinția ta! Sfinția ta, să nu fie cu supărare, dar cred că e mai bine să pleci acasă și... Să te sui pe cuptor, A, așa, decât așa, așa. să... Eu acasă, fără colagi. Nu, no, nu mă duc. Da, dute, părințele, dute. Iar no. noi o chema cu Icoana preotul din satul no. vecin, care no. nu ia în deșercele sfinte. Nu, nu, nu, iau, nu, nu. Hai, părințele, te lasă, părințele, hai, acasă, fără acasă. Fără Ce o să spună spună cum preoteasă când mă o vedea? Fără colagi. mai, bine că ai venit, dar bine că ai venit. Uite ce te mai daruri am primit. Am primit că a bătut cineva la ușă. S-a auzit un de cai, clopoței de saniș și când am deschis, ce să vezi? Un era ușirat o mulțime de daruri așa. Un plătismă, da. Și o ciozvirtă de porc Nu mai spun. Și căvritză. Și niște jobațele noi, mai cuță, da. Nu m-am, ce bușcrăci. I-am cerut puțin mălai. Și făină, și nu uite câte ne-a adus Vezi, măicătia. Și mă că nu o să vină și de că a venit -a și pe la noi, a venit Ce păcat că n-am apucat să-l vedem da. Când am ieșit în prag, am văzut pierzându-se în zare O sanie cu clopoței da. Și în urmă ei, a rășipit un nor de zăpadă Era grăbit, moșul Era grăbit Voi să nu fiți supărați copii În seara asta, moșul își aduce sacul cu bucurii în toate casele sărace. Are moș Crăciun un sac, pentru unii un colac, pentru alții un bobârnac pentru unii o acadea, pentru alții o pedea. Și aduce, așa să știți, pentru lacom și zgârciți, câte un semn de luarea minte, iar pentru cel cu minte, câte o bucurie în care. Să-mi florească o sărbătoare Moș Crăciunea Moș Crăciunea Crăciun, Cel dar și cel bun Moș Crăciune Cu plepe Dalbe A fost...